piesă, ce femeie și n-am sola sau CE, e, cum îl cheamă Sunteți pe Radio Nansunestu și un super hit, mega piesă <laughs> Bine, acum fie vorba între noi, e la fel ca toate celelalte 100 de piese rămânește pe toate posturile de radio Aceleași versuri, aceleași scalambăituri, dar dacă o pune șeful în playlist, surpriză! Nu e voltaj, nu e blondie și nici măcar haikiu. E casa loco la ha-ha-ha-ha-ha! <laughs> În sfârșit o piesă difuzabilă, acceptabilă sau da, cum o fi de la băieții cu țeapa. Probabil că e făcută de moga sau o duță. Ați înțeles, da? <laughs>